No tan lluny, no tan lluny, la veritat és aquesta. Me'n vaig cap a Rússia, home, mirant una bola del món, mirant nosaltres, tampoc estem tan lluny. Si se'm dona per anar me a Filipines, estic més lluny. Bé, El Baikal, ens sembla que vam fer un programa de fa temps, perquè sempre les coses són llunyanes, Uh, vam parlar del Baikal Lo que era el Baikal però ara com que anem a dir de, lo, una cosa curiosa del Baikal que se n'està parlant molt ara a veure, el Baikal això només ara pels que no van sentir el programa el Baikal és un dels llacs més grans del món més gran del món i està a Rússia no vull dir res més ¿vale? resulta que s'ha posat mm, ha sortit en diversos reportatges per això, per això vull parlar-ho, uh, ha sortit un personatge que va fer, va filmar amb una senyora de 76 anys que durant l'hivern, que el Baikal està completament cobert de neu, però completament... O sigui, està gelat, amb una paraula. Està gelat. Doncs, aquesta senyora cada dia fa quilòmetres per sobre del llac Baikal amb patins de gel. I aquesta persona va fer el vídeo sense dir-li veella, la va veure, va veure una persona sola en allà en el llac Baikal. Va fer, el, el va fer i després el va enviar donc a la televisió russa, dient doncs, que hi havia una persona que estava allà patinant, que tal i que qual. Clar, la... quan li van anar a buscar aquesta persona, aquesta persona que és la Lutbòbia Moribokotova, és igual, és el nom d'ella, li van dir que li havien fet una afirmació, es van rebiar moltíssim, va dir, però per què si jo no sóc ningú important, a més jo és el que faig cada dia durant tota la meva vida, durant els cinc mesos o sis mesos que està tot glaçat, jo, com que vinc molt a prop d'aquí, vinc a patinar sobre gel. Doncs, aquesta persona potser n'han sentit parlar... i avui en vull parlar jo, perquè és molt i molt curiós. Aquesta senyora, té 76 anys, i tal com he dit, doncs, patina durant els hiverns. La bueno, tinc la fotografia en aquí tot, durant els hiverns, tranquil·lament... no va gaire brigada, eh? vull dir, no porta ni gorra, vull dir porta una bufonda les mans d'arradera, una bata que comporten moltes senyores na llà d'aquest tipus curta que són les que utilitzen per treballar, sota porten uns pantalons perquè fa fred. Ma... Només ha de dir que quan és l'època aquesta del gelà, gelada, de gelada, que estan a 50 sota 0. Per tant, ella d'aquesta manera va vestida a 50 sota 0. Vale. I resulta que què fa aquesta senyora? Que senyora porta uns, uh, uns patins uns patins no moderns ni pensar-ho. Aquests patinss patins van ser fabricats pel seu pare a la Segona guerra Mundial. seu pare, amb una paraula va tenir, era i va viure en moment de la guerra mundial i aleshores ell, clar, una mena baba ben tot, es va fer uns patins se'ls va fer ell ell, ell. ell. Per tant, aquests patins, aquesta senyora se'ls va quedar després amb el temps i li han ofert diverses vegades patins moderns i no en vol saber res. Diu que amb els que va aprendre ella a caminar sobre gel no el vol canviar per un altre. Li han ofert, després de que s'ha fet aquest vídeo, n'hi han ofert diverses, n'hi han, han ofert. Vol uns patins nous que els hi regalem, perquè tal... No, no els vull. Aquests em van molt bé. A més a més, aquests, eh, aquests patins ella els porta lligats amb cordes. <coughs> Perdó. Ella els porta lligats amb corda i no li cauen ni res. A més, ella patina com una boja per allà. No té que fer cap esforç perquè és tant el que sap patinar que no fa cap esforç. Això sí. Això sí. Fins i tot... Lien els de la televisió per fer programes amb ella i ha dit que no en volia fer de cap manera, que no té temps, perquè té que cuidar els animals, perquè ella allà on ha viscut, que és a Xeratogot, que és al costat molt a prop del, del riu, del riu, del llac, del llac i diu que no, que no, que no, que no, i que, eh, amb una paraula, que ella no té temps i que no li agraden ni, ni parlar per televisió, ni que no. Bé, però ha sortit que molts països l'han conegut ara, Gràcies a aquest senyor que li va fer aquest vídeo, que ella ni ho va saber mai fins després. Bueno, segons ella, va aprendre a patinar quan tenia 7 anys i està molt acostumada, però molt acostumada, a recórrer llarguíssimes distàncies sobre el, sobre el gel quan hi ha gel a les ciutats. Aleshores,' va veure Durant cinc mesos ella va fent contínuament cada dia els seus quilòmetres per allà. Ella és feliç. dedicant se a la seva petita granja, que és petita, amb vaques, en gossos, en gats, alguns pollastres, algunes gallines. En fin, ella vol viure en allà. Normalment, quin sistema de vida té, sobretot estic parlant de l'hivern? S'aixeca a les 5.30 del matí. Clar, ens n'hem enterat perquè almenys l'han anat a entrevistar i sabia totes aquestes coses. A les 5.30 del matí. Se'n va ràpidament amb les vaques, amb els vestits, tot el bestiat. Després, amb una paraula, la família, ella va tenir fills, però la família no s'ha volgut quedar en allà primer de tot perquè volien una ciutat. I, clar, això on està ella és un posto que no és una ciutat. Aleshores, estan a la ciutat. La família li està dient constantment que vagi amb ells i que la cuidarien, però ella diu que no. Prefereix la seva vida en el llac i disfrutar de la família amb una paraula als estius perquè els estius sí que van cap allà perquè la van a visitar. Per tant, d'acord, els hiverns no els veu i després els veu a l'estiu. Amb una paraula, la televisió de Moscou li ha ofert invitacions allà a parlar directament davant de les càmeres. No ha volgut. Només ha fet exactament el d'un micro per poder parlar i més. Però s'ha convertit en un vídeo que no l'ha fet ella, que sinó que li va fer una persona així, per fer-li, i l'ha vist en molts països perquè és una cosa curiosa, perquè sempre ha recorregut llargues distàncies amb patins. I recordem que els patins els va fer el seu pare l'any 1943. Diu que va utilitzar una serra de metall i llavors va fer tot el, el, el que és el patí el va fer de fusta i ferro. I avui dia, ha estat, mirem que cada any, amb els anys que té, 76 anys, el que ha a fer servir aquests patins, doncs encara, encara se'ls ajusta a les seves botes, perquè ell porta ella porta botes a l'hivern, sempre com en allà tothom, aleshores no cal estar en el Baikal només que vagis a Moscú, hi ha vostres botes jo quan he estat allà, he de portar botes i encara, si em en pogués portar dues una sobre l'altra aniria millor, perquè fa molt de fred aleshores, les botes les lliga o sí sigui, lliga els patins sobre les botes amb cordes i diu, a més, que algú una de les seves netes li va portar uns patins moderns i va dir paraules, paraules textuals. No m'agraden els moderns. Vull els meus perquè estan perfectes i em van molt bé. I no vull tenir que començar a aprendre amb una altra cosa que no coneixo. Avui, diríem, aquest programa seria l'àvia sobre el Baikal. Perquè, és veritat, l'àvia s'obre el Baikal. És algo impressionant, però impressionant. Bé, res més per avui. Des d'aquí, com sempre, enviar-los-hi aquell abraçada tan gran, tan gran, tan gran a tots amics i amigues del programa, i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai. Adeu, adeu, fins al dia vinent.